9. Епілог. Новий голос Пакстон, середній палець 24-6. 14 лютого 3143 року. Старигани завели першого хлопця. Мерігей Поттер Мандела Пакстон, поустроуд 24. У п'ятницю народила на світ чудового хлопчика, вагою 3 кг 100 грамів. Мергей стверджує, що вона друга за віком найстарша жителька середнього пальця, народжена в 1977-му. Вона пройшла майже через усю вічну війну, а потім 2061 рік чекала на свого приятеля у часовому шатлі. Хлопчик народився вдома за допомогою друга родини доктора Діани Алсевер Мур. Кінець книги 1974 рік Текст читав рік Санчес.